Pitanje evanđelja u Luki Ovaru. Hvala tebe, Gospodi! Hvala tebje, Reče, Gospod, kako hoćete da vam čini ljudi, činite tako i vi njima. Jako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer i grešnici ljube one koji ih ljube, A ako činite dobro onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine tako. Jako dajete uzajam onima od koji se nadate da ćete dobiti, Kakva vam je hvala, jer i grešnici, grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko, nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničemu i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi svevišnjega, jer je on blag I prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i otac vaš što je milostiv. Kad bi uveče onoga prvoga dana sedmice i dok su vrata bila zatvorena, gde se beja kučenici njegovi sakupili zbog straha od ljudeja, dođe Isos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 Primite Duh Svetoga, kojima oproстите grijeh, opraštaјте се, i kojima zadrжите, zadrжани су. A Tomas, zvani blizanac, jedan od 12orice, ne беше са njima када дође Исус, а другиму ученици говорио «Vidjeli smo gospoda, a on im reče, ako ne vidim na rukama njegovim rane od kuklinova i ne metnem svoj u rane od klinova i nemetnem ruku svoju u rebra njegova, neću vjerovati. I poslije osam dana opet bijak unutra učenici njegovi i Toma s njima» dođe Isus kad bijaku brata zatvorena i stada je na sredino i reče mir vam zatim reče Tomi pruži prst svoj a moj vidi vidi ruke moje i pruži ruku svoju i metni u rebra moja i ne budi neviran nego vjeran i odgovori Toma i reče mu Gospod moj i Bog moj, reče mu Isus, zato što si me vidio, povjerovao si, blaženi koji ne videše, a povjerovaše, a i mnoga druga znamenja učini Isus pred učenicima svojim, koja nisu zapisane u knjizi ovoj, a ova su zapisana da vjerujete Da Isus jeste Hristos, sin Božiji i da vernujući imate život u ime njegovo.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 za propovjed Vaskrsloga Sina očevo. Jer Otac Nebeski nije stao iza Pavlovih riječi, ni zbog jednog drugog razvoga se zbog toga što je Pavle bio propovjednik i tajnik Vaskrsenja Sina njegovog ovaploćenja sina njegovog smrti sina njegovog a kako otac braće i sestre da ne stane iza riječi onoga koji je bio učitelj vaseljene i jedan od prvovrhovnih apostola dakle ako je tako a jeste tako učenje crkve koja je apsolutno apostolskog korijekva, za svjedoka ima ne čovjeka, nego samoga Boga Otca. Jer učenje crkve, propovjed crkve je propovjed o vaskrsenju, propovjed o ovapogućenju, o čovječenju, o sretenju, o sjedinjenju, o vječnome životu, o vječnome zdravlju, koje nam se daje, braće i sestre, samo kroz Sina Očevoga. Otac Nebeski nema ni jednog drugog sina. Ja nisam njegov sin. Od vas nijedan nije njegov sin.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 U fizičkom sastavu, problemi u dubinama, ako taj problem riješimo, sve probleme smo riješili. U stani čedo, kaže gospod onom raslabljenom, totalno raslabljenom, totalno bolestom, opraštaju se grijesi tvoj. Uđemo u dubine i oslobodi ga kao onaj koji vlast ima da ulazi i do da oslobađa. I kaže, u stani opraštaju se, grijesi tvoji. I ovaj odmah ustade. Svi problemi, braći se, svi oni papiri, svi oni nalazi, sve ona kilometarska čekanja, da nas neko primi, da nas pogleda, sve one silne terapije, one tablete i razne mnogobrojni analize, sve to ispari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 Nema čovjeka da te pomiluje, da te utješi, nego čuješ samo nijemi, tupi, nemušti jezik mašina, računara. Gospod kad prilazi svome čedu bolesnom, on ga oslobađa kao onaj koji vlast ima. Ne samo koji vlast ima, nego koji jedini ljubi čovjek. Kone sretne gospoda, braću i se taj ne zna šta je ljubav. Kone osjeti njegovu ljubav na svom srcu, on i sebe ne poznaje. On potpuno promaši svojim životom i izgubi dragocjeno vrijeme. A Pavle, i ne samo Pavle, nego svi sveti apostoli i njih dvana storica, I oni ih sedamdeset I svi oni koji su bili njihovi naslednici Do dana današnjeg U činu episkopa naše crkve pravoslavne Svi oni, braći i sestre Naravno, govorimo onima koji su u poredku Koji vršaju svoje djelo Uvijek bude izuzetaka A to su izuzetci Uvijek se nazve poneki juda Da izda, da proda Ali Judaj je jedan od dvana istorice, ovi drugi su svi bili izuzetni. Tako i danas, braćo i sestre. Ima poneki koji odpadnu, ali to ne mijenja kurs, Providbe. to ne mijenja propovjed crkve. Koliko je njih otpalo, pa evo opet danas sveta liturgija, evo opet sveta evanželja, evo opet propovjed, evo opet Pavla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 Mi smo se odvojili od njihovog svjedočenja. Ko se danas oslanja na apostole Pavom? Danas se svi oslanjamo na dnevne novine, braće i seste. Na informativne emisije. To ti je temelj života, ti se na to oslanjaš. Ili na razna druga ljudskom udrošću, prepunom sujete i spunjena učenja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 predanju svetom, svetim običajima, ikonama, sveštenicima, episkopima, a oni, braćo i sestre, oni posvani u svijet da bragovijeste, da ti govore o novim mogućnostima, da te pozivaju u novu zajednicu koja počiva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 I ne budi nevjeran, nego vjeran. Misli se braću i sestre, budi vjeran, budi moj u potpunosti. Budi živ u meni, živi kroz mene. Umri radi mene i budi živ kroz mene. I evo ga braću i sestre, danas u 21. vijeku, evo 2014., a te kad je to bilo? Kada doko smo mi novi na u smeću?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 Monasima i učenju evanđelskom odanim hrišćanima. Mi živimo, braćo i sestre, Bogom poslani u život. Kad ti svane dan, tebe Gospod čalje taj dan, kaže, ajde, ne boj se. Ajde, hodi, godi slobodno. Jes duboko, jes nemirno, jes vjetrovito, a slobodno hodi. Sve to u mojoj vlasti.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 A da mi ništa ne osjetimo, on može nas sa zemlje da prebaci u Carstvo nebesko. On može, braćo i sese, svakoga od nas kroz grob i smrt da uvede u vječni život. On sve može, braćo i sese, ima sve moguće, ali važno je da povjerujemo njega. То је услов. Немојте очекивати да ће вас Господ на силу спасавати. Заборавите то. Ако не будеш хтео, ако не будеш послушао, нећеш се спастити. Он jeste спаситељ, али спасава му свободе, спасава свободне. Спасава само он кој хоће. Ако нећеш, ако хоћеш да се забављаш, изволи, забављај се, али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 To carstvo jadniče, bezumniče, nevjerniče. A vrata tog carstva moćna i visoka kapija. Ovdje u crkvi, braći i sestre. U crkvi koja predstavlja i jeste tijelo Hristovo, mistično tijelo i sveta ta liturgija, braći i sestre. Ona nas poziva, ona nam otvara dveri tog carstva, a u njoj možemo učestvovati na pravi način, samo vjerujući da je Sin, da je Gospod Isus Hristos Sin ova proćeni Bog, raspeti, vaskrsli i vazneseni Bog. I da imamo život vjerujući u ime njegovo. Kako nam kaže Sveti Ivan Bogoslov u ovom evanđelju. Svoj evanđelj, kad čitate